Lektion 15. Lisa flyttar in. På sojo i Beijing ligger ett hyreshus. För 3500 yuan i månaden hyr Lisa en liten lägenhet på ett rum och kök. Idag flyttar hon in där. Hon kommer med en skåpbil med en massa saker. Kläder, böcker, en dator, en stereo med två högtalare, en tv, en spegel- Två fåtöljer, en bordslampa och en golvlampa. Lisa parkerar bilen utanför porten till hyreshuset och bär upp allting och ställer det i korridoren. Lägenheten är på 35 kvadratmeter. Det finns redan en del möbler där. En säng, ett skrivbord, en soffa, en bokhylla, en garderob och några skåp. Lisa ställer skrivbordet vid fönstret och sängen ställer hon i hörnet. Hon ställer soffan vid väggen och en av fåtöljerna mellan sängen och soffan. Golvlampan ställer hon bakom fåtöljen och bordslampan på skrivbordet. TVn sätter hon på ett av skåpen framför soffan. Kläderna hänger hon in i garderoben. Hon ställer böckerna i bokhyllan och datorn på skrivbordet. Stereoanläggningen och högtalarna ställer hon vid tvn. Spegeln hänger hon upp på väggen. Resten av prylarna stoppar hon in i skåpen.